Sent på kvällen den 9 november inträffar ett ras i en telekabeltunnel på Södermalm i Stockholm. Delar av tunneln fylls med vatten och slam, och kvar där nere finns två personer, ingenjören Kjell Nilsson och elektrikern Sören Jansson, fångade i en luftficka. Ett ryck i en lina som släpps ner genom ett borrhål avslöjar att de båda lever. I flera dygn arbetar räddningsmanskapet med borrar och länspumpar för att rädda de nödställda. Det går att prata med dem via en mikrofon som Sveriges Radio firar ner. Dagens Ekos Jan Nyström får en intervju. Här var Dagens Eko som gärna vill höra lite grann hur ni har där nere. Vem är det jag har i mikrofonen? Det är Kjell Nilsson som talar nu. Har ni hämtat er något sådär? Ni måste ju haft en ganska besvärlig tid nu. Kom haft lite kallt här nere. Vi har ju sovit en halvtimme och sen har vi varit upp och hoppat en halvtimme. Det är bara 5-6 grader varmt här nere så är det mycket fuktigt va? Var någonstans befann ni er när vattnet kom igår kväll klockan elva? Kom. Ja då, det var när vi skulle åka ut här inne från stöffen. Då kom det 20 över elva ungefär kom den, när vi skulle åka. Vi hade satt ut alltså. Och då steg vattnet ungefär 20 centimeter per minut. Men sedan avtog det hastigt. Och det var ju fint. Så klockan fem på morgonen då vände vattnet. Alltså, då gick det ut och då hade väl antagligen fått igång pumparna. Så då började vi hoppas. Var ni oroliga ett tag att vattnet eventuellt skulle fortsätta utan att hejdas? Kom! Vi var mycket oroliga faktiskt. Vi trodde att vi var sålda här nere direkt. Alltså när vi såg vattnet steg så det är fantastiskt fort. Så vi hade nästan hälsat hem. Hur äh, betedde ni då? Hur pratade ni med varandra och försökte uppmuntra varandra? Så var jag alltså här elektriken som är med mig och sätter ut. Han sjöng för mig och jag försökte hänga med så gott jag kunde så det gick bra det med. Vad ni för sånger? Det var Evertob och det var alla möjliga sorter. Hur kändes det när ni fick fru och festmö på mikrofonen nyss? Det var det bästa allt. Det kunde ha känns bättre. Vi har längtat här något enormt efter våra höstre och fester med. Kjell Nilssons överlyckliga festmö ringer hans föräldrar för att berätta att han mår bra. Jag pratar med Kjell, förstår du? Jo! Och han, och, han är, och han var så pigg, han var så glad. Och han sa, ja, vi gifter oss på en gång. så vi ska ha tvillingar. <laughs> och han är så gullig. Och den andra mannen, han är lika glad också. Ja, det är Förstår underbart. Man. Och såna människor som och det vi har... Är väl att bora, det är väl att men nu är vi ju lite rädda för hur det ska gå. Med... Men det är klart, det, det, det kanske tar långsamt, men det går ja. väl bra. Och bra går det. Efter fyra och ett halvt dygn i mörkret långt under jord kan Kjell Nilsson och Sören Jansson hjälpas upp välbehållna till dagsljus och frihet inför bland andra reporterna Alvar Jansson och Vanna Bäckman. Vi kan tala om det att Kjell han får stöd av två brandmän men han försöker skaka dem loss ifrån sig han vill gå på egen hand. Och hans Fesme står där framme nu 25-20 meter ifrån ungefär. Och sträcker sina armar emot Kjellep. Det är alltså den absoluta glada slutfasen i ett drama som har varit i fyra dygn och elva timmar. Här är Sören. Och Sören. I rödstrimig Och också han mycket glad. Välkommen. Välkommen. Välkommen. Ja, det är tack så mycket. Gick allt bra? Ja, ja. ja allt har gått då. Ta då. Alla en bild Titta hit, Alla. titta hit. Här kommer Sören. Jag har lyckats få en lite längre mikrofonslats och vi är väl bara en meter ifrån honom nu. Han skakar hand med sina räddare här uppe med grodmännen. Han stannar kvar på bryggan. Han skakar på huvudet men ser glad och nöjd och låta nu. Han vill fram till ambulansen och fram till sin fru och han väntar på naturligtvis att komma fram och vila ut. Ni hör hur alla jublar här och nu välkomstkramen och välkomstkyssen.